e bu e ju bensariu radi Allahu anhu të regon. I dërguar i Allahu të alehi selam ka thënë, nëse ndokush del për të kryre nevojë në vend të hapur, atëherë, a i asë nuk duhet të drejtohet nga kibla dhe asë nuk duhet i kthej shpinë në nasaj, kthehun nga lindja ose nga perëndimi. Transmeton, imam Buharju. Këto hadithe mundësohen nga gjami ambret.com